O dia 17 de maio na história. 1932. O governo brasileiro regulamentou o trabalho feminino. Ficou estabelecido que as mulheres deveriam ter licença um mês antes e um mês depois da gestação. 1940. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha aumentou a ocupação na Europa, entrando na Holanda e na Bélgica. 1968, o jornalista José Hamilton Ribeiro, que cobria a guerra do Vietnã, teve a perna esquerda mutilada por uma mina terrestre. 1983, Líbano e Israel assinaram um acordo de paz. Israel se comprometeu a retirar suas tropas da nação vizinha. 1985, a explosão de uma mina em Iubari, no Japão, matou 62 trabalhadores. 1990, a OMS excluiu a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde. Esses são os fatos que fizeram o dia 17 de maio entrar para a história. Tenham todos um bom dia.